Och här är frukostklubben. God morgon, nej, god morgon, hör på dig sjunga glatt. God morgon, god morgon, i kör. God morgon, god morgon, kommer du hem sitte natt. God morgon, förlåt att bli snör. Vi går ut i dagens jobb och springer skubb. Sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb. God morgon, god morgon. Edmund ska lära fram en hälsning. God morgon till dig. God morgon, god morgon, god morgon. Och mycket välkomna till frukostklubben så här dagen före dagen. Och ett sånt vackert väder vi har fått sen. Det var så vackert när jag åkte hit i Morse. för det första var det kallt, det var 12 grader när jag åkte hemifrån och vi har ju fått nysnö och den låg på granarna och det var ja, det var ett sånt underbart vinterväder. Det bara jag hoppas att det får hålla, hålla isen nu över julen. Jag kan tala om för er att det här är den eh, 400:e frukostklubben. Det är ganska underligt att tänka sig tillbaka. I början var vi bara 20 minuter, nu är vi 40 minuter i programmet. Så om man tar ett medeltal där så är man ju på en halvtimme. Så det blir 400 gånger, det blir alltså 200 timmar som man har stått här och, och, och, och pratat och funget i frukostklubben. Det blir alltså 200 timmars jubileum så att säga. Vill man räkna om det i minuter så blir det 12 000 minuter. Så det är 12 000 minuters jubileum också. Men vi kanske inte ska uppehålla så länge vi det, för vi har så många artister som sitter här kring bordet. Och jag säger eh, välkomna till allesammans och tack för att ni ville komma så här dagen eh, före dagen. För att det är ju så mycket att göra eh, hemma, det vet man ju med sig själv. Och då ska vi alltså... Eh, nej, nej, nej, nej. God morgon, Sigurd, och Nej. god jul! Nej, men så roligt, Petter Och tack ska du ha, tack ska du ha. Det var verkligen länge sedan jag såg dig. Det var ju skönt, i och för sig, det är inte typ tal om det. När jag kaffe Petter du har hittat hit och jag Ja, ja, vi är mycket glada att se dig här Men vi hade liksom inte tänkt att det skulle komma så här tidigt i, i programmet Ja, så saken är det Att på grund av det här frukostklubbsjubileet Så tänkte jag hålla ett litet tal Nej, nej, nej Vad <laughs> ska du hålla tal, Kaffepetter? Kan jag aldrig tänka mig Du har ingen talan för en julafton Imorgon det, och då har du mun full med gröt Ja, nu tänkte jag i alla fall hålla med ett lilla tal, Sigurd Precis som jag gjorde förra året Kära Sigurd det är en stor glädje det var, det, vi... var det var kolossalt väldigt Tack snälla du jag och sa, Tycker du om risgrynsgröt? Ja det är det bästa jag vet mm. det, och, Ja det vill säga om det finns mandel i förstås Ja men det är klart att det finns mandel i gröten ja. Om du går in i det här lilla rummet Vi har bakom studion här så Där står det ett stort grötfat och väntar på dig Och då kan, då kan du komma tillbaka sen va? Ja ja jag... det, det, det, låter, det låter smasken Sigurd Risgrynsgröt det kan jag inte motstå nej, nej. Nu är det ju igen <här> Ja, ja, då blir vi av med den ja. Och då ska jag be att vår första gäst här vid kaffebord kommer fram Och det är Hasse Funk Mycket välkommen Hasse, kom får jag hälsa på dig först Tack så mycket eh, ja. Det var kanske lite abrupt som man säger att ta fram det med detsamma du hade lite annat att pysta med lyssnarna kommer säkert ihåg att Hasse Funk var här för uh, inte så länge sedan och hade några damer med dig och du hade du sjöng någon visa med dem Idag är du här av en helt annan anledning Du är här som dirigent och körledare ska vi, ta ja, ska vi tala om vad det är för kör? Det är en så kallad hobbykör Är det inte det? Det är det, det stämmer ja, Vid all din uh, stora verksamhet så har du uh, Du tar hand om amatörer också Ni jag, uh, måste vända mig från uh, lyssnandet ögonblick Och vända mig bakåt Jag har en hel kör här Jag tror det är 15 eller 18 stycken Och de representerar vitt skilda yrken Det var någon av er som arbetar i speseriaffär, Var det inte så? Livsmedel. ja, det är ungefär detsamma. Jag vet inte det, uttrycker jag mig fel. Det är samma sak. Det var ett par av damerna som var hembiträden. Vad var du för någonting? Vill du komma hit och tala om det? Får jag höra? Jag var på en expedition. Jaha, med livsmedel? Det är också med livsmedel. Ser du, ser du? Samma bransch alltså. Var du på med julfinkrygge. Tack så mycket. Tack. Ja, och denna kör nu, de har sången till sin hobby. Och går hos dig Hasse, och, mm. och du leder dem. Ja. Vi kanske får höra ett prov på det. Vi har själva hittat på en julvisa. Ja. Dagen till ära. Ja. En på att hitta julvisa. Ja tack gärna. Nu, nu vill vi gärna ge dig varsin julklapp allihop god jul, god jul. Nej, nej. Nej, men, nej. och jag kan jag, tala om för dig att över. alla de här klapparna har ett visst sammanhang mm. ja. varje paket mm. varje paket är en bit i ett pussel som du kan plocka med under julveckan mm. du, du om du men... nu håller för örona så ska jag tala om för alla eventuellt alla lyssnar Ska hålla för er. Det är spännande. Oj oj oj oj jag lyfter på ena handen här så jag hör lite Nej ska inte fuska Jag som är nyfikna nu kan jag tala om att det här är ett pussel och ordet är sönderplockad väckarklocka. Sönderplockad veckarklocka Nu får du höra helt så. Har du talat om vad det var? Ja. Och det här ska jag pussla med. Ska du pussla med under veckan? ja. Vilken kort vecka det här, det här får vi aldrig ihop. Det här var varmt. Quatsch <fhrieh> <fhrieh> schnell jag, jag, jag blev alldeles konfunderad här Jag trodde att det var jag som skulle leda det här programmet Men jag, jag tror inte jag har någon funktion här idag Det verkar som den ena överraskningen kommer efter den andra Jag blev väldigt överraskad förresten när jag kom hit i morse Det är ju klart att det, det är dagen för julafton Och julgran har vi här så tog jag Och tittar på julgran Det är mycket under julgran Den som har huggit, den han har börjat i fel ända så att säga ja. Han börjar tydligen att hugga i toppen så det, det är den topplösaste julgran jag i mitt liv har sett. Men, men sen kom man visst underfund med i alla fall att den skulle huggas vid roten. Så nu står den här i alla fall. Men det spelar ingen roll med den här julgran om man vänder den upp och ner. Den blir ungefär likadan i alla fall. Men den ska stå kvar för jag tänker att vi ska väl vara kvar här en stund och dansa kring julgran. Nu har jag fått uh, julklappar här också till min stora överraskning och det finns väl många som är nyfikna inför julen sen är det Åh, det är kaffepetter som håller på att äta rishusgröt jag undrade vad, vad, vad för ljud som trängde ut dit, men... Jaha, han kan gärna sitta där och äta så är vi av med honom på en bra stund jag tänkte säga det att när, när julafton är över och man har fått sina julklappar så kommer man till juldagen och annan dagen. Och så är det ju några ledighetsdagar emellan kanske. Och då vill man gärna leka någonting med anledning av julen, så vi kallar jullekar. Vi har de gamla traditionella lekarna. Men vi tänkte att vi skulle ge er några tips på nya lekar. Och därför har vi bett en expert på området, professor Ysson, att komma hit och, och, och, och tala om. Välkommen professor, mycket, mycket välkommen. Ja, jag ber först att få framföra mitt takt till Sveriges Radio. I detta speciella fall, det är en programpunkt här som heter... Frukostklubben. Ja, äh, äh, frukostklubben, som sagt va? Det är för mig mycket hedrande att äh, här få säga några ord just nu. Så här när julen står och äh, lackar inför dörren. En man har bett mig att ge lyssnaren några råd och tips beträffande sysselsättningsproblem under långa juldagar. När overksamheten blir förtryckande och besvärande. Mitt råd är föredömt enkelt och kortfattat. Jag säger rent ut, hitta på någonting. Jag har i min bok Svenska inomhuslekar givit belägg för att vi här i landet har ett enormt stort antal upptäcknade inomhuslekar som bereder de flesta människor avkoppling och stor förnöjelse. Jag kanske ska ge några smakprov här ur innehållsförteckningen. Jag har, jo, nummer 3, 4, 2. Jag ska läsa skära havre, ömsa Jömske, ryska posten, hoppa hage, spänta räkor har vi. Hoppa bock, kyssa prosten, ryska posten, svälta räv, trilla tummen, nicka till, häckla fjäll, fnittra högt. Och fem kastar ut Hugo. Ja, den senaste leken där, den är, den är väldigt skarig, Alltså fem kastar ut Hugo. Och den är även nyttig som motion under kaloririka juldagar. I leken tillgår så att man skaffar fram en person som heter Hugo. Det här är mycket viktigt, förstår ni, för leken. Som ni kommer att höra längre ner. Man kan alltså under, under speciella omständigheter låta personen heta Carl Hugo. Med, med, med speciella omständigheter menar jag då till exempel att de som ska leka denna lek befinner sig på en snöstorms isolerad skärgårdsö där man lider brist på personer med namnet Hugo till exempel jo, själva leken var jag man har alltså då skaffat fram en person som heter Hugo fem personer sätter sig då på stolar runt Hugo som står på en stol i ringens centrum så släcker man ljuset så det förutsätts att det förekommit mörkt i rummet. På ett gemensamt rop, ut med Hugo! Så störtar sig de fem lekande upp från sina stolar och försöker få fatt på Hugo. Den som då först äh, har fått fatt i, i Hugo kastar sig ut honom genom någonting lämpligt som finns i rummet. Till exempel fönstret. Sedan ropar man ut genom fönstret, nu åkte du allt ut Hugo! Får man då till svar att detta är inte är Hugo utan Karl Röttger... ...ja då blir det ju ett förlösande skratt. För Karl Röttger det är ju ett ganska löjeväckande namn... ...som lätt får in till glam och skratt. Nästa lek heter Kyssaprosten... ...och som ni hör utav namnet så är det ju inga större svårigheter med den leken. Är man helt ensam och alena och behöver koppla av min lek... Så låter det sig göra om man tittar i slutet ut, av min bok som jag har här. Som jag vill att få reklamera för så här på morgonen. Det finns en speciell avdelning där lekar för ensamma. Jag har kortkonst bland annat, Fyller mycket stort plats där. Det är ju lättare att fuska. Om man inte eh, har någon som envisas med att ropa. Haha jag såg nu att du hade kortet i rockarmen där. Eller det är klart att det går när man har två hjärteres. Ni vet de brukar säga sådär. Ja andra lekar för ensamma. Jag likte dem själv med framgång som barn. Det är att använda sig av den här telefonen och telefonkatalogen. Leken kallas Ringa på Narri. Det har det goda med sig att man kommer i kontakt med andra människor. och Det är väldigt intressant. Leken tillgår så att man tar telefonkatalogens yrkesregister och slår upp låt säga järnvaror. Så tar man en penna och blundar och så sätter man ner spetsen på pennan på någon av abonnenterna. Sedan slår man numret och frågar den vänliga person som svarar Säg, har ni fötter? Blir svaret då Ja, så säger man. Men är det är inte svårt att få på sig då. <skratt> och så lägger man på luren. Det är ju en väldigt rolig och humorfylld lek det här. Och alltid den fyller med improvisationens olika små glada variationer. Andra exempel har jag här. Man slår upp på gramofonskivor och så förfar man på samma sätt som jag tidigare relaterade här med pennan i vet och så ringer man upp en gramofonaffär och frågar avmet och trevligt eh, förlåt mig har ni harlekens miljoner Jag blir svaret då ja säger man snabbt då kanske ni kan låna mig 3,50 så alltså lustigheten blir större om man minskar beloppet till exempel 12 öre eller ja, jag kan ge en exempel också där. vill man utveckla den här leken på ett ännu lustigare sätt så ringer man upp de nämnda tidigare Järnaffären här, beställer 68 säckar cement och 850 eldfasta tegel och ber att få dem överstickade till den senare nämnda grammofonaffären lustigheten blir då enorm och man, man kan ju väl tänka sig in i den förbryllande situation som uppstår i samband med alla dessa jag ser som inte säker där riktigt. Ja i den här typen av innehuslekar så finns ju inga gränser för man kan företa sig man kan ju till exempel ringa upp finansminister Sträng och fråga bara... Tack, tack ta, om... ta, ta, ta, snälla professor. Ja, eh, kanske vi ska avbryta här för jag tycker lekarna behöver bli våldsammast i laget. Så. Ja, när så här jag, är en jag, jag, jag, jag. liksom Ja, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Ja, nu kan vi leka det mesta. Och nu vi... Nej. Hallå, hallå Sigurd, Sigurd, ja, Sigurd, ja, ja, ja. Sigurd har lurat mig. Det var ingen mandel i gröten och jag har ätit tre tallrikar. så yes, har du det? Ja men du måste vara fel tallrikar. Hör du kaffe Peter vi har en hel grötgryta som står och kokar där inne. Vi ska ta och servera dig lite mer. Ja men, men är Sigurd säker på att det finns mandel i gröten? Tror du verkligen att jag skulle kunna lura dig så här dagen före julafton? Ja det tror jag. nej. Nej men det kan du väl inte mena Se mig i ansiktet Kaffepetter Nej då tittar jag hellre i grötfatet Nej men kaffepetter mm. Ja då stack han in och åt sin gröt igen Då ska vi fortsätta Där jag blev avbruten mm, Får jag hälsa nästa gäst Välkommen Kerstin Dellert God morgon God morgon både Kerstin hur är det för en ska så här tidigt Med, med, med, med, med röst det, det är hemskt, hemskt. Ja, det är. Man går och mim, mim, mim, mimma så här Ja, mimmar ja, har du... Det är minst sagt ja. Har du försökt att sjunga upp det? Ja, det har jag gjort och Jag ja. har börjat halv sex i morse Så att jag vågar nästan inte komma hem i huset nu Men, men... men grannarna höll mig vakna till halv två För de mublerar om så att det gör ju inte så mycket de kanske... Vi är kvitt nu de Jag kanske... har gått så här vet, på morgon ja. Ja, det Halsix. var inte... Jaha. Dina grannar kanske höll på med någon av professor Yssons jullekar. Man ja. vet inte hur <laughs> höll på att öva sig på dem. Vad får vi höra dig sjunga då? Ja, vi får väl se du, hur det blir med sången. Det kanske kommer barr och julklappar ur halsen på mig istället. Var jag inte rolig nu? Det var du visste. Men, Men det är sån här typisk humor, du vet. Ja. Sån här operasångerska humor. Ja, den är inte den sämsta. Men nu blir det ungefär... <laughs> du ungefär... Du kommer att bli som julgran, tror jag. Du klarar toppen. Ja, oh, vad hemskt säger på det där sättet. Men jag ska sjunga om julen i alla fall. Det tycker jag man måste göra dem för julafton. Och Gustav Nordqvist har skrivit en, en julsång som väl nästan har blivit klassisk vid det här laget. Jag är säker på att ni känner igen den. Jul. att väl pigga upp oss lite. Det ville ju ni att jag skulle sjunga något pikt. Ja. Mm. Det finns ju en massa pigga julsånger. Oda. Julpolska hade Sundin föreslagit. Ja, ja, då är det, det bäst att lyda honom. Han spelade ja. den i kan alla fall. Ni med mig? Ja tack. <laughs> nu tar vi i ring och dansar omkring med julgran och golvet kongar. Stäm på nu och sjung och kamp. Pappa han guppar tämligen fitt Och mamma hon skuttar nätt som en get Och ungarna knor och drar hurra, hurra, Vad julen gör var människa glad Här finns ingen sorg Vårt hem vi vår borg Och glädjen ska här ringera Till tjugo och knut och kornet Slikt ut och maten räcker mera Till det ska vi ha så ljuvligt och bra Med kinka och glöck och potter. Fisk Vi skober i matte så söt som hytta så husets dotter. Vad mm. gör du? Tack Justin. Jag hoppas att äh, du just stod... får jag inte en julklappar dig. Jo, men du visste du har fått Ja, förut. jag har fått noll förut, men min son har har ja Och där kommer nålen Tack Vad Tack ska du ha Har du hört på kappepetten? Nu, nu har han besvär mig Har han fått bara i halsen? Ja kanske det Men han sitter tydligen i alla fall och, och, och, och letar efter efter manden Ja ni, har mycket, mycket man ja, ni förstår att vi har fler gäster här Det är en mycket kär Gammal vän till och med som kommer fram här nu Det är redaktör Börje Hed Hej Börje och välkommen. Tack. Jag ska tacka ja. dig för, för, för alla trevliga julkort som jag under åren lopp har fått. Och många av dem har varit ut, äh, avstämplade utomlands. Brukar ja. du vara utomlands på, på jularna? Ja, hur, det, hittills har jag faktiskt hunnit hem till just till jultampen skulle komma. Ja. En gång var det bara frågan med timme, men ja. jag har faktiskt varit hemma. Ja. Men dagarna för jul har jag fått många gånger. Ja, så när du har postat dina julkort, då har du varit utomlands? Absolut. Var kommer du ifrån nu då? Ja, närmast kommer jag från Etiopien. Aha. Mm. Och har de satt igång med sina julförberedelser där då? Ja, det är ju ganska märkligt. att Men vi här i Sverige, kanske just idag, har lagt sista handen vid julkrubban i det där österländska landskapet. Med hädar och få på grönskande änger, ängder, rastande åsnor och kameler och små enriskvistar som cypresser eller pinjer så frågar man sig då, hur är det då att jula i det verkliga Österlandet? Och det är de som vet det, det är vår svenska koloni i Etiopien. Det är inte mindre än 500 svenskar där nere. Och de flesta av dem hade mött upp när julplanet från Sverige landade på Addis Abbas flygplats, lastat med glada julresenärer, plastbehandlade julgranar, ett jätteparti svensk sill, lutfisk förstås och naturligtvis massor av julklappar. Men själv hade man nog lite svårt att känna den rätta julstämningen även om röda julrosor växte vilt i vägkanten till det var som en svensk högsommardag. Akasierna blommade och många etiopier sökte skydd mot den brännande julsolen under svarta paraplyer. Dock firar våra landsmän där nere en riktig ex-svensk jul. En sån där Jenny Nyströms gamla, hederliga tomtejul med riskynskröt och bjälleklang. Ris är det gott om, men bjälleklangen kommer från kamelpinglor. Och snö är det för många etiopiens svenska barn, ett mycket svårfattbart begrepp. Men på julaftonen stänger svenskarna fönsterluckorna, lägger vadd i fönsterkammarna och tänder ljusen i den svenska granen den plastbehandlade som kostat 50 kronor och sätter på luftkonditioneringen för att temperaturen inte ska bli alltför påfrestande och julbordet är äktsvenskt där saknas inte ens skinkan fast den kommer från en svart etiopisk gris ja det är grisen som är svart inte skinkan och alla i Addis Ababa går naturligtvis i julortan fast det är svårt att se Juldagsmånen glimma när ekvatursolen redan står högt mot senet, Men julstämningen är det ändå inget fel på. Fast man där nere inte som vi är hemma får fira en vit jul. Det långa avståndet från Sverige det är 600 mil fågelvägen gör det faktiskt bara lättare att i den där exotiska miljön blunda och frammana visionen av Höga, gnistrande snödrivor, Höra bjällrorna klinga från slädar På väg till julotan Och suset av snötyngda jättegranar Alltså allt sånt där som Inte så många av oss Stressade och juljäktade hemmasvenskar Ens får tid att tänka på Tack för, nu du, nu du, nu du för oss. Tack för att du har börjat. Jag undrar, hur många gånger har du gästat frukostklubben egentligen? Ja, du... här, här i lokalen har jag som journalist varit uh, uh, ungefär 80 gånger. 80 Fast gånger? Fast jag har aldrig varit med på programmet Men jag. det här var första gången? Det är första gången. Du har, har varit... i allra högsta grad gjort dig för sent av en frukostklubbsnål och där sitter den. Tack så mycket. Och god jul det det. Samma. Tack, tack så du Tack. Hörrni, jag vet inte om ni har något emot att vi vilar oss ett tag från uppslagsboken. Det finns ju så mycket annat att sysselsätta sig med under, under julhelgen nu. Så vi kanske inte ska ha någon tävling utan vi börjar med den på, på nyåret igen. Men vi ska naturligtvis dela ut priserna för förra veckans tävling. Det land som ni skulle gissa och, på att komma fram till var Fenisien. Fenicien var rätta lösningen och den som har vunnit är fru Signe Lundberg, box 11, Gustavsfors. Det kommer fem kilo kaffe och en fanfar. Vi gratulerar. Andra pris, tre kilo kaffe, har vunnits av fröken Solveig Utter, box 309, Bagbron. Och tredje pris som är ett kilo kaffe går till fru Birgit Nilsson Värensgatan 18 i Växjö och kaffet kommer på posten och hoppas att det ska smaka bra nu i jul. Om det hinner fram till jul man vet inte hur postgången. är annars blir det nyårskaffe det är samma kaffe det är bara att döpa om det så det går mycket mycket bra. Vi har fler gäster här och nu kommer en flicka som har varit så sprittande hela morgonen och det är Lillbabs. så. Du jag har sett hur du, du har gått kring så sprittande glad. Du har tagit danssteg och allting. Vad kan det innebära för någonting? Nej, du har också dansat idag på morgonsen. Ja, kring gran. Jag övar med det där topplösa gran här. Men, um, vill du lära dig det där andra då? Vilket då? Vilket är andra? Det där twist, twist. Nej, mm. man ska inte lära gamla hundar att sitta och inte dansa twist. Eller? <laughs> jo, snälla. Nej. På ett litet hörn kan det vara med. På ett hörn. Jag går och ställer mig i hörnet och du sjunger. <laughs> Nej, du kommer Jag kan hända. kan ja. hända. Twist, twist. In New York I like twist, twist. Everybody knows twist, twist. If you want a twist. twist now you have to go to the right, to the left, to the right, to the left Even in La Habana, also in Paris Just the same in Roma And they know how to swing a twist twist If you wanna do the twist twist And now you have to do the twist twist And you have to go to the right, to the left, to the right, to the Det var en underbar den ska, den, den ska kaffe Petter lära också den, den är bra jag är jag är. när man har ätit risgrynsgröt Det känns realigt, tack för Tack <håll> Ja, oh, det, det var ljuvligt. Nu ser jag att det händer någonting nu. Kanske det är en överraskning. Nej, det var det inte. Det var någonting som jag faktiskt visste. Arvid Best Sundin reser sig från flygen Och in kommer kapellmästrar Herbert Sten. Och då ska jag be att få presentera nästa gästartist. Karl Gerhard. Får jag först bocka mig djupt och gratulera dig till din stora och mycket, mycket välförtjänta utmärkelse vid Akademins högtidssammankomst. Man, man är mycket, mycket glad när man hörde det och läste om det sen. Tack för det. Nu överlämnar jag alla ord till dig för du är ju ordets mästare. Tack ja. så hjärtans. Kanske inte så här dags på dagen bara. Ja. Ja, jag, har, jag har skakat en liten frukostklubbsvisa ur armen. Jag har, jag har valt en, visa, en visrefräng som jag har använt en gång tidigare. Och så tar vi oss en liten kaka till. Fråkostklubbens jubileum utlöser ett glatt t i vårt fosterland från alla håll. Vi kring kaffebordet samlas, det med fat och koppar skramlas. Alla vet att här kammar ingen Det blir både tår och påtor och en 678-dopp. På fat med prat om kärlek, tro och hopp, på varan vi kastar tårtor, vår aptit är god och sund. Till morgonstund har doppa i sin mun, det står en skön doft av äkta doft Och även bönor som sig skockar stöss vid stöss för en morgon puss. Jag det är väl både tår och på och vi kysser röbb och stubb som sedan är uti i vår frukostklubb och så tar vi oss en liten kaka till en kaka till, en kaka till Kaffedoften sprider över livets bistra tider Kaffet vidgar kärl av vår budget I konseljen är man dyster Plötsligt stämningen blir yster När som kaffetorn Kommer på tapet Det blir både tår och påtor Varsågod ta en maräng Ett bak, Med smak Av sträng, Bort med alla klag och låter Till den här regeringen Den har blivit kvar Trots alla oms och män. Men hedlund Gunnar han går och grunnar i vänstra koalitionsögat sorgset står. Det är en liten torr och det blir både torr och botor. Men när Tage har gjort upp om pris på gris, då säger Hedlund Kopp. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Kafferepet sägs det fostrar. I den slemma kaffemostrar, vad det måttet drickas kaffe på. Stadens tidningsredaktioner, vilka jättesensationer blir det inte kring varje HKH. Till vi både tårar och påtor att han gjort sin barna plikt. Herr Armstrong Jans slås upp som något unikt. Alla almanaktigårdar, –Först på gissningslistan står. Var kunglig blöja bluts i kaffetår. –Ja, en prinsessa blir baronessa. –In för hela våran hovpress, Desiree. –Och inte nog med det. –Det blir både tår och påtor. –Och ibland så engelske. –Vår press, å oh jesse, så att den skvätter te. Och så tar vi oss lite liten till, en till, en till. Fråkostklubben 400 gånger, man måste sig förundra över en så glad och vänlig. Kaffe Petter och den pig, kaffe morbror själv och Sigge Så som kaffevin, oförbrännelig Trots att både torr och påtor, sång och dragspel, gammal vals Digg skott i vått och torrt högt i din hals Underhållningssjangens gåtor har i frukostklubben lösts Båd kret och plet till mikrofonen fösts Här frukostvärden förvisso är den Som hyllas bör med hela svenska folkets nåd och en stark applåd Och det blir både tår och påtor Varför har ej Sigges byst blivit satt Du skrattar bäst Som skrattar först Jag du har haft så mycket knåpgöra för vår Ja, mycket knåpgöra En av verserna blir faktiskt inte färdig Den ligger där ute, men den kan jag skriva efteråt Ja, det kan du göra så tar du en liten kaka till tiden. tar en kaka till Men förlåt, jag tar ordet ur munnen på dig Men jag har fått ett mycket angenämt uppdrag Från Sveriges Radio Att överlämna denna blomsterkorg Som ett mycket enkelt bevis På deras stora tacksamhet För att du har utvecklat Inte bara ditt Geni utan även framförallt ditt goda humör 400 gånger vilken prestation. Grattis. Grattis. Tack så Ja, ja kära Sigge jag vet jag vet att att här är det du som bestämmer och för ordet men idag tar jag mig friheten att ta en liten chokka till. Jag föreslår alla vänner här i studion att ni förenar er med oss på den här sidan den obefintliga rampen i ett fyrfaldigt leve för denna framstående glädjespridare. Han lever! Hurra, hurra, hurra, hurra! Tusen tack. Och tack alla som nu har glatt mig så ofantligt med, med denna hyllning. Uh, nu medan uh, det tas en uh, kaka till. Uh, ja, kaffepetter har jag glömt bort. Ja. Kaffepetter! Kaffepetter! Nej, men inte, inte behöver man väl... Uh, be ja, jag, ser det. jag Ja, jag ser det. Du skulle hålla ett litet ett, lite tal för mig, va? Jag kan inte Sigur. jag har så ont i magen alltså, ja men du fick väl ta i mandeln i alla fall Nej, inte ens Hör, Du Gå och ta dig en, en tallrik till Ta en tallrik till du ja, Och under tiden han tar sin tallrik så tycker jag Att vi ska dansa lite juldanser Vi tar i ring här Kring den topplösa julgranen Varsågod I den 400e hörde vi utom Sigge Fyrst, Hasse Funk med sin hobbyskola, Yngve Gamlin, Kerstin Dellert, Börje Hed, Lillbapp, Svensson och Kalljära som Kaffe Petter, Kurt Randelli, vidare medverkare som vanligt antal orkester Boris producent Nej. Nej. Ja, Sigurd! Hallå Sigurd! Sigurd, hallå, ha hallå, hallå, mannen där. Hallå, hallå, mannen. Jag har hittat mannen. Sigurd, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå mannen. Och den här upplagan av frukostklubben sändas första gången 1961.